передислокації, знову путівки, маршрути. Тільки машини тепер вона називала по-материнськи броніками. Оті десять броньованих автобусів від пекельної Чорнобильської сауни, в яких жінка з персоналу АЕС знепритомніла, як та перша сосна, що найближча до четвертого блоку з заходу. Всі машини, що були в парку, так і лишилися там. Це жалюсливо зітхання і за державним, як за своїм, Чомусь особливо запам'яталося Інні. Вайлуватий, опецькуватий вахтовик досить безцеремонно обійшов він у черзі зі своїм порожнім підносом. «Ну ти, краля, постій помрій ще, поки їсти захочеш, а мені ніколи труба зовьоть». Черга зареготала. «Пусти, пусти його, у нього все згорає за мент. Згорить, що не з'їсть, хоч і дик, хоч і кабан, бач, аж шкура на ньому горить». Інна знітилася, швиденько набрала на піднос, що трапило під руку, з'їдла і петва. І пішла між столиками всліпу, розгублено, короткозоро зиркаючи крізь кельця окулярів, де б сісти, поки не відзвідки, мов, виріс перед нею Ігор. Узяв з її рук під і як маленьку повів на вільне місце біля вікна. Вона вперше за два тижні глянула на нього майже розчулена. Я цілу ніч думав, що б їй сказати таке, що їй сподобалося б, і щоб вона запам'ятала. Ну, комплімент якийсь незвичайний, незатертий. Треба щось таке приємне придумати. Я ж бачу, що вона марніє тут на очах і розгублена якась стала, ніби зовсім нічого не лишилося від її зухвалої лисиці, котра слухала шефа, мов би, фільтруючи його слова, приховуючи щось про себе, як козирну карту. Я скажу їй так. А ви знаєте, яке найбільше диво природи за останні півстоліття?" А вона... Зніме свої окуляри, покрутить у тонких пальчиках і спитає непевно, як Оксана тільки вміє. Як школярка, що не знає уроку і жде підказки, спитає мене. Може мутанти? А я засміюся. Ні, я не засміюся, бо вона подумає, що я глузую з неї. А я ж ні, я цілком серйозно. І щоб вона знала, я так без усмішки і сумно, обов'язково сумно, скажу. Це ви, Інно. Ні, я просто скажу, це ви і сгилюв голову, щоб не дивитися їй в очі. А чому не дивитись? Щоб не заплакати? Ні, я ж не баришня якась. Я буду дивитися їй при цьому в очі, не змигуючи, пильно, так, щоб вона зрозуміла, що я не якийсь там фраєр Донжуан чи її Шварцнегер з реакторного. Що я серйозними намірами. Так собі подумав, і тут таки засумнівався. Бо Льоха от, от завоїть свою вавку, і шеф мене підмінного витурить в один мент. А поки вона тут, не треба, щоб знала, що я так собі у відділі через дорогу на вприсідки, чужий і тимчасовий. А може я скажу їй сам, що я просто свободу люблю, тому й кручу баранку. Що в мене чотири спеціальності і незакінчений політех. Що це раз плюнуть мені диплом захистити, бо я за ці роки в Чорнобилі Більше про атомну енергетику начитався і надумався, аніж усі мені стипендіати разом усять Треба тільки, щоб вона не побачила, як липне до мене Антоніна. З тисячами перетовклася, а отже. Вона й Оксану накручувала проти мене, та не на таку напала. Треба замість голови мати, щоб вилізти на неї тисяча першим. А отже, за кортіло їй тисяча першого жити не дає, і диво дивно. Чим більше я злий на неї, тим більше стелиться, курва. З усією вахтою переспала, а все їй не те, сказала б моя баба Варка. Догоджа мені, як тому чирякуй». Інша річ. Ця киянка у свій дальній раз глянула, і, мов, сонце засвітилось. «Я ж зразу нутром почув, яка вона ніжна, лагідна. Ніхто тут не бачить цього». «Так, це слава Богу, що не бачить. Багато тут нашого брата голодного». Нехай до них і буде така, як була, кропив Яна. Я ж чого був не злюбив її. Позерка гадав. Мало мені Оксани, так і ще один екземпляр, щоб не забувся. Їжак у відрядженні. А вона, виходить, зовсім і не їжак, тільки б дає з себе. Спідничка в неї вузенька. Коли йде, видно, які довгі ноги, струнки, як у Оксани чи в Софі Лорен. Зараз, поки йдемо, я скажу їй свій комплімент. Треба зараз, а то в профілакторії жінки вже чекають на неї, я ж домовився. Чекають, аби виплекати усі свої біди журналісті. Вірять, поможе. Чомусь і я впевнений, вона таки зарадить, залагодить, що їм так треба. Тихенько, може, вони й гадки не матимуть, що це вона, їхня благодійниця. Чорт би її забрав, і чого це я розмріявся? Милуюся на неї, як на писанку. Значить, я їй кажу Ви знаєте, Оксана, о господи, свят-свят Ну, це був би кінець для мене Оце так, стерби дистанції Згорів би від самого її погляду на попілець Ні, я скажу їй Інну, розумієте, ви така Я боюся закохатися А вона розригучиться Скаже, чого доброго Зробіть прививку. Я знаю, вона така Саме так і скаже Ні, це не може бути Вона глибока я скажу їй, якщо ви мене зневажите, це буде для мене трагедія. Я вже маю одну трагедію, я більше не хочу страждати. Полюбіть мене, Інно. Я зроблю вас щасливою. Але спочатку полюбіть мене, бо мені не можна. Я боюсь закохуватись. Це чиста правда. Ось так і скажу о, мій незайманий цнотливець пливе, як пампу хворіє біля пампушки.